Köszöntöm a hallgatókat, bányi Géza vagyok! Ma rendhagyó módon csináljuk a monistáló nevelést, ugyanis a Zsófi nem a stúdióban van, hanem a lovához készülődik éppen. Haló Zsófi! Halló, és hogy te telefonba jelentkezel, és úton <gül> vagy már kifelé a, a lovastanyára, ugye? Igen, hát ő készülődök kifelé, mert amíg még jó idő van, szeretnék kivenni terepre a lóval. Mert hát most nem voltam uh, itthon, úgyhogy uh, nagyon uh, kimaradt egy kéthetes időszak, úgyhogy mindenképpen muszáj rögtön oda látogatnom, mert a barát nem foglalkozott most vele, úgyhogy amíg én nem voltam itt. Mit szól a ló ahhoz, hogy nem törődsz vele, amikor nem vagy itt? Hát elméletileg uh, olyan visszajelzéseket hallottam, hogy hát uh, szomorkás, uh, Keresett az elején, meg egyébként azt szokták mondani, ugye, hogy azok a lovak, akik így bértartásban vannak, és minden nap nem látják a gazdájukat, hát azokat végül is nem érdekli. De ez nem így van, mert az a tapasztalat, hogy azért attól függetlenül, hogy ők ott mindennapos rutinban vannak, tehát etetés reggel, karám, aztán vissza vacsorára, és egy személyzet foglalkozik velük, azért ahhoz az emberhez hát nagyon tudnak ragaszkodni, és ragaszkodnak is, aki, aki viszont lovagolja őket, és jön hozzá nekik a finomságokat, és a többi, és a többi. Na most ezen szoktad nagy országos viták lenni így ö, ö, emberek között, hogy ez most miféle ragaszkodás, meg... Ö, most ő azt jegyzi meg a ló, hogy háromszor, egy vagy kétszer, egy héten hoznak neki egy kis répát, almát, meg egyéb finomságot is azért. És szerintem azért ennél sokkal mélyebb kapcsolatról van szó, mert tényleg döbbenetes, hogy, hogy mennyire egy, egy hosszabb távolét után a ló mennyire tud örülni. Tehát így nyerít és, és figyel, és bújik, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény ilyenkor kimenni. Hát, ami Mert... azt illeti a tudomány, most kezdi alátámasztani ezt a megérzést, amit ugye a lovak kutyák és más uh, hűséges háziállatok gazdái tanúsítanak, hogy hát az állatnak lelke van, és nem egyszerűen egy gép, amelyik ugye programozva van, egy időre, vagy valami uh, Pavlovi reflex csupán. Igen. Uh, nemrég hallottam azt, hogy uh, egy magyar genetikus, vagy uh, bio. Kémikus, biológus, genetikus csinált egy kísérletet birkákkal, amit nem tartanak túl okos állatnak, és fényképről ismerték föl a birkák, a, a nekik ismerős birkákat, és nagyon határozottan reagáltak, tehát egy nagyobb statisztika alapján csináltak, ami ugye döbbenetes, mert az állatokról általában nem is feltételezzük, hogy egy fényképről egyáltalán képes megfelelően aszociálni egy, egy, egy valóságos lényre. Ha az én kérdésem az volna egy kis kitérő volt, csak hogy alátámasztam az érzéseidet. Igen. Hogy van-e különbség a gazda elfogadásban a között, hogy hogyan idomították a lovat? Tehát um, ugye te ezzel a szelid, Monti, Robert-féle módszerrel szoktattad a lovadat. Hát erről, erről már beszéltünk az emberk a keretében, hogy mennyivel másképp ragaszkodik, csak közben nyitok csutkolott a sajtókat, mennyire ragaszkodik másképp, én szerintem feltétlenül másképp, más a kapcsolat, nem is az a ragaszkodás, mert én nem, szerintem nem beszélhetünk ragaszkodásról akkor, amikor durva módszerekkel van belovagol való. Mert egész nem nincs meg az a fajta bizalom, az a fajta szeretet az emberi iránt, hát viszont mi, miért lenne? De viszont a, a ló egy olyan állat, hogy hát szükségből is dolgozik, ha kell, meg elméletileg hát rá is lehet kényszeríteni, bár ez mondjuk fajta válogatja meg, meg vérmérségvet, mert hát mint nincs két-egyforma ember, két-egyforma ló sem. Na most, hogyha azt tettük, hogy egy ilyen multifilagú nem is belovagod, mert ez egy nagyon rossz szó, hanem betanított, megszelédített ló, az természetes, hogy, hogy másképp fog ragaszkodni a gazdához, hiszen, ahogy elmondtuk, a módszer lényege az, hogy megpróbáljunk beférkőzni a lóvilágába, és megpróbáljuk magunkat elfogadtatni úgy, mint, mint egy olyan lény, aki szintén beszéli a lónak a nyelvét. Úgyhogy én szerintem mindenképpen máshogy ragaszkodik, és jobban is ragaszkodik. Tehát mélyebb a kapcsolat az ember és a ló között. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Uh -huh. ezt, uh, egy olyan, olyan gazda, aki, aki mondjuk ugyanúgy kiáll a lovához, mint te, de ez egy betört ló, egy, egy hagyományos uh -huh. ugye, uh, magyaros uh, virtusa, betört ló, te hol, hol látod a viselkedésben a különbséget? Tehát hogy lehet észrevenni? Hát ezt meg, ez tudjuk, kívül, kívülállóként megfigyeli az ember aztán, amikor megjegyzi, hogy hát igen, ez nem ugyanaz minden, akkor persze nem hisznek neki, mert az az igazság, hogy, hogy észre, van, aki észre se veszi a különbséget. Van, aki kijön, fölül a lovára, ki megy egy egy teretre, visszajön, gyorsan lepucolja, aztán vagy berakja úgy a boxba, mert olyan is van, és aztán onnantól kezdve már nem érdekli. Uh -huh. Ez aztán végül is apró jelekből lehet is Én mondom, ezt jobban meg kéne figyelni ahhoz, hogy hogy én most így részletesen le tudjam érni, hogy mi az, amiben másképp viselkedik a ló. De van egy bizonyos közönösség. Tehát ez, ez, ezek azok a lovak, akiknek már teljesen mindegy, hogy most a, a gazdája ül a hátán, annak a barátja vagy a barátnője, azzal is megy, mert, mert egy bizonyos szinten bele van fásulva már az egészbe. Uh -huh. És ez kétféleképpen mutatkozik meg. Vagy vannak azok a lovak, akik már csak azért is csinálják, mert, mert úgyis mindegy, mert úgysem úgy akar harcolni, mondom, ez térmérsétlött kérdése is, vagy vannak azok a lovak, akik aztán használhatatlanná válnak azáltal, hogy annyira küzdenek az ember ellen, hogy nem lehet velük már mit kezdeni. Hm. Ezekre szoktak egyébként azt mondani, hogy hát olyan vérmérsékletű a ló, hogy használhatatlan, stb. stb. És akkor ilyenkor jön még mindig a Monty féle módszer, amivel még ezek is sokszor ugye Hát eh, ilyenkor igen. igen. Úgyhogy ezzel uh -huh. még talán, de volt már olyan ló, amivel már a Monty se tudott mit kezdeni. Uh -huh. Úgyhogy uh, ott meg, bár az ő módszer, is teljesen csődött mondott. Uh -huh. ah, Ma rövidebbek leszünk, ugye, mert neked oda is kell érned a, igen. a lovathoz. Voltam többször külföldön uh -huh, az igen. elmúlt időben. Voltak-e lovas találkozásaid is? Hát voltak, voltam kint, lovagoltam is. Mi a tapasztalatod De most friss szemmel? Még nem, ismertem, voltál szem, ugye? Igen, még nem ismertem meg annyi lovast, hogy nagyra menőm következtetéseket szűrjek rá. Minden esetre más státuszban van a sport, ez a sport ott, mint itt. De fel lehet, tehát egy lovas vers, hogy láttam végül is abból nem sok különbség fedezhető fel, ott és különböző típusú lovasok vannak különböző módon lovagolnak, úgyhogy azokat a stereotípieket, amik itt megvannak, ott is fel lehet fedezni, de hát remélem, hogy sikerül mélyebben elméülnem ott a kinti lovas életbe, és akkor többet tudok erről majd mondani. Jó van, akkor majd erről legközelebb beszélünk. Ez zárásul talán néhány olyan praktikus dolgot, ha mondanál, hogy mit fogsz csinálni most te a lóval. Kicsit azért is, hogy más is el tudja képzelni. És hát én most ki fogok menni és megyek vele egy laza terepet, mert most már két hete nem volt kint terepet. Előtte lepucolod, meg ilyeneket is fogsz csinálni? Lepucolom, persze. Hát ezek a, azokról már szerintem beszéltünk uh -huh. rutin dolog, igen. Ki le kell pucolni előtte, behozni a karámból, megitatni és uh, utána felnyergelni, felkantározni, aztán indulás kifelé. Hm. Remélem, hogy marad a jó idő, és, uh, és uh, nagyon jól fogunk tudni menni az őszitájénk, koz képp gyönyörű. Hm. Hát, Úgyhogy mindenkinek csak tudom ajánlani. Neked minden jót kellünk, a gondolatba veled leszünk, és ha, én, én szeretnélek majd arra kérni, hogy nem tudom, hogy persze az időben hogy jön ki, izgalmas lenne a lóval is egy riportot készíteni, tehát egészen hát, úgy beszélgetni tudom, egyszer, amikor mondjuk rajta ülsz, vagy éppen ja, csutakolod, hát. vagy éppen nyerítenek, és a többi lóval együtt hát. ott található, hát ez gondolom még ez egy... Hát szerintem össze lehet azért hozni. Jó. Jó. Bekapcsoljuk őket is, jó? Jó, Köszönöm szépen. jó. Minden jót nekem.